Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Det finns så många sätt att beskriva naturen på. Man kan prata om färger, om former, doft, smak, ljud och så känslan av fuktig luft mot huden. Och så kan man beskriva naturen på matematikens språk med formler, med siffror och symboler. Och då kommer man inte undan talet pi. God morgon och varmt välkomna till Naturmorgon. Jag heter Lisa Henkov. Talet Pia, det är en av huvudpersonerna idag, eller en av ett av temarna är matematik. Men först så tänker jag på det här med att eh, det finns så många härliga ord att säga så här års. De är som karameller de här orden. Nässelfjäril, sånglärka, tibast. Alla vårtecken, härligt nygamla, dyker de upp och de kombinerar liksom nyhetens behag med igenkännandets glädje. Det är den 14 mars och nu väljer de in alla fåglarna. Det här är ju inga fåglar, det har vi. Men det här, det är djuret som vi frågade efter i förra veckans naturfråga. Man har både honor, hanar och ungar här. Och om 25 minuter så får vi veta vad de egentligen har för sig. Och vad det är för ett djur. Och vi trodde att det var lite svårt, men det visar sig att det är många. Faktiskt många som har skrivit till oss och som har sett de här djuren. På riktigt de här stora djuren. Och även... På platser som Sydgeorgen, antarktiskt långt, långt bort. Hej! Jag såg ikväll, den 11 mars 2015, en morkulla på Yxgullsund, söder om sjön Furen. Aldrig för så tidigt hälsar Martin Neman- Sjönfuren ligger i Småland. Tack Martin för att du skrev och skriv ni också. Vi kan väl hjälpas åt och skildra morgonen i vårtecken eller i bara tankar och funderingar eller synpunkter till programmet. Adressen är naturmorgon.sverigesradio.se. Och om man vill skriva ett riktigt brev så tar man och skriver Naturmorgon 359.30 i Växjö på kuvertet. Och sms kan man slänga iväg snabbt på 722.50 och då får man skriva mellanslag. Nej, man får börja med att skriva P1, mellanslag, natur, mellanslag och sen meddelandet. Och det kostar tre kronor mer än ett vanligt sms. Jag tänker på det där med morkullan, det är väldigt intressant för morkullan som Martin Neman hade skrivit om som han har sett i Småland nu, den är ju en sån här flyttfågel men den är också en fågel där några enstaka stannar. Jag såg en i snön under ett äppelträd för några år sedan i vinter. Och nu kollade jag, man kan titta på Artportalen. De har ett Det är Artdatabanken i Uppsala som samlar in rapporter om fåglar och, och eh, även annat. Och det finns ett system där som kallas för Svalan. Och där kan man se när folk har sett morkuller. Och de brukar faktiskt, eh, några dröjer sig kvar- men sen är det precis vid den här tiden, nu i mars, som de flesta morkuller kommer tillbaka från sina vinterområden. Och det är nog en sån som Martin Eman har sett. Och då kan de ju till och med börja spelfyga just vid den här tiden av året. Och då är det så att de låter så här, att de knispar och knortar... Så låter den när handarna drar över trädtopparna. Ja, jag nämnde tidigare att det är den 14 mars idag. Vi har en fältreporter ute. Hon finns på Lidingö i Stockholm. Där finns det en skola som heter Utsiktens skola. Lisa. Lisa och alla morgonlyssnare. <laughs> Hej! Hörde du där? Det här var några pigga barn, eller hur? Ja, det är ingen ensam fältreporter den här morgonen. Anneli Megner Arn med pigga barn. Med pigga barn... Från Utsikten skola som du sa Lisa och eh, här håller man på med matematik. Man har stor del av matematikundervisningen utomhus så att det är på så sovet som vi uppmärksammar PIDagen dagen här idag. Ja, alltså det här med PIDagen, dagen i ärlighetens namn så hade jag ingen aning om att det fanns någonting som hette PIDagen dagen Först du kläckte ur det. Vad, vad är det? Ja, och det är inte bara pi dagen det är super dagen <laughs> idag. För att ja. det är ju mars som då är den tredje månaden. Och sen är det den fjortonde som är de två första decimalerna. Men sen är det även år 15, 2015. Så då kommer två decimaler till. 3,1415. Och det här med Pi, alltså det är ju en konstant i matematiken som beskriver cirklar och sfärer och alltså glober och eh, alla runda former egentligen har ofta ett litet pi i sin formel det får vi inte glömma att, att prata om här så att vi hamnar, hamnar rätt med den här ä, pi för annars så finns det ju många pip och annat i naturen också men varsågod. ja du kanske har lite, lite pi här En liten talj också där. Mm. Ja Annars är det kanske en stilla morgon. Eller hur ser det ut ute? Ja, det är lite frost nu. Kung B Bure har kanske gjort ett litet halvhjärtat försök att komma tillbaka här över natten. Men jag tror att han snart kommer jagas iväg igen. Det ser ut som en, att det kommer bli en strålande dag, PT-ära. Mm. Kanske har du sett några stjärnor? Nej. Det Nej, Lisa. Nu har vi kommit till den här delen av halvåret som liksom är vårt halvår liksom på rätt sida av jordklotet. Inte riktigt, men vi är ju snart där. Så nu är det faktiskt ljus när Naturmorgon startar. Och eh, inga stjärnor. Det var kanske glittrade till en och annan när jag kom här tidigt på morgonen. Men nu, nu är det den blå himlen och lite grå moln också. Lite slöjigt där. Härligt. Då får vi höra hur man gör när man letar efter matematik i naturen. Ja, precis. Då, jag har ju med mig matematikprofessor Svante Linosson från KTH också. Det glömde jag att berätta som jag tänkte skulle få reda ut det här lite grann. Vad, ja, alltså vad gör en matematikprofessor så här på PIDagen, dagen Hur firar du pi dagen Hej. Jo, ja, Jag firar pidagen dagen genom att... Få glädjen att eh, sprida matematikens skönhet, eh, nytta och eh, eh, ja, morgonpig kan man prata i radio också. Va vad är det skönheten då med mat och med pi? tycker du? Ja, alltså, alltså, alltså matematik det är ju som en eh, diamant eh, som är hård och extremt eh, användbar och ändå är den full av en djup inre skönhet. Och Pia är en av de här vassa äggarna på diamanten som är oerhört användbar men också själv ger mycket av skönheten i, i, i diamanten. Och, och du, det här att den är hård då, då tänker du att det är orubbligt liksom, det går inte att ändra utan det bara är så... Ja, Pi är verkligen den är som den är. Det är naturkonstant och den har hur många decimaler som helst. Och de verkar väldigt slumpmässiga om man tittar på dem. Men de är precis så som de är. Det finns en exakt ordning i alla Pi-decimaler. Hur många decimaler kan du? Jag kan nog ja, 15 kanske. <laughs> <laughs> Det är för alla praktiska tillämpningar så räcker nog 10 skulle jag mm. tro. Och och pirar dyker pi upp någonstans i naturen? Ja, Pi dyker upp i alla sammanhang när man har cykliska förlopp. Det handlar ju, grunddefinitionen som vi känner till är ju eh, diametern i relation till omkretsen. Ja, omkretsen genom diametern just, helt enkelt. Just det, och så då, varje gång man har något ett cykliskt förlopp, till exempel vågor, så, så kommer pi vara där när man ska räkna på det. Vare sig det är ljudvågor eller ljusvågor eller vattenvågor, så, så kommer så är pi med där i formlerna. Och eh, det, en, det finns även i många andra sammanhang som dyker upp i olika former. Jag tänkte på nu, vi fick ju våra orangea kuvert hem i Bredådan för ett tag sedan. Och då är det så att Pi finns med väldigt mycket i, i, i andra former av former. Till exempel normalfördelningskurvan. Så man ska räkna ut hur många människor som kommer att bli till en viss ålder och så vidare så måste man också använda Pi. Och därför är Pi med i alla era pensionsprognoser. Är det pinsamt mycket Pi utinne <laughs> Nej, jag tycker det är bara piffigt mycket Pi. <laughs> ja, då tänkte jag gå över till barnen och hör här. Ni vet, ju, vad, vad, ni vet ju också vad Pi är. Du visste vad Pi var, eller hur Nora? Ja, det var 3,15. Ja, 3,14. Känner ni till Pi? Vad säger du, Edvard? Nej, nej. Men ni håller ju på mycket med matte utomhus. Det här är en skola. Där ni använder er av matematiken i undervisningen. Nej, vad säger jag? Matematiken i undervisningen. Naturen. <snicka> <snicka> naturen. Är här, ja, här är Cecilia Bolinde som är lärare till de här duktiga barnen. Ja, det är jätteviktigt att med upplevelser, och det kan man göra naturligt i naturen. Och all forskning vittnar ju på att ju mer man upplever med alla sinnena och får utomhus i en autentisk miljö, så består ju kunskapen. Så det är jätteviktigt. Och i naturen så får vi andra roller än de som man har kanske i klassen och i klassrummet. Och eh, naturen har ju en lugnande effekt på alla vi människor. Och eh, det gör faktiskt att de här oförmågorna som kanske är väldigt tydliga i klassrummet, blir mindre tydliga utomhus. Jag tänkte att ni skulle få kör köra igång ja. er lektion så vi bara hänger på här och hör hur ni brukar använda. Och idag så är det geometriska Geomi. former. Ja, Cirkeln och pi vi... Ja, det är till dagen till här, så kör vi lite geometri. Eh, vi vi kör lite repetition. Var, vet ni vad det här är för figur? En rektangel. Edvard, vad är det för nånting? Rektangel. rektangel. Och varför tror du att det är en rektangel? Då? För att den har två långa hörn och två korta. Ja, och sen... Två långa sidor och två korta sidor? Ah. Och hur många hörn har den? Då? Fyra. Ja. Vad är det här för nånting då, Gustav? En cirkel. En cirkel. Och hur vet du det? För att den har inga hörn. Perfekt. Den här då, Nora? Det är en kvadrat. Och hur vet du det? För att den, här, den är lika långa sidor. Lika långa sidor. Hur många sidor har den då? Eh, fyra. Fyra. Och många hörn? Fyra. Fyra hörn, ja. Och så har vi den här som kan komma i olika former. Men just nu har vi en speciell triangel framför oss. Åh, oh, du sa jag det. Men vad är det för speciell med den här triangeln, då? Gustav? Den har tre hörn. Tre hörn, ja. Och, Mattias, du och sen så är alla sidor lika långa. Ja, kommer ni ihåg vad den heter den här eh, rektangeln. Nej. Kommer jag att Jacob? Ja. Liksidig triangel. Liksidig triangel. Jättebra. Nu ska ni få varsitt uppdrag att gå ut och plocka geometriska figurer i naturen. Så här jobbar ni i par. Du, Mattias, Nora och Jacob och ja, kan jag kan jobba och nyföra Så nu får de sin liten korg här barnen och nu så ska de ut och leta eh, geometriska former och se vad de, vad tror du du kan hitta för något? Mm, triangel En triangel mm. kanske du kan hitta ja. ja det blir spännande, det kanske till och med blir så att de hittar lite vårtecken eller vad, vad tror du Lisa, har du några vårtecken på gång? Ja det har jag förstås det, är ju, det börjar ju bli den tiden nu och eh, man kan verkligen hitta vårtecken. Eh, både här och där och särskilt fåglar. Men har ni sett... Eh, hörde du några fåglar när du kom på plats där vid klockan fem i morse eller så? Koltrasten sjöng jättefint där. Ah. Och så, ja. Men, ja, taljoxar. Men nu är det lite tomt faktiskt. Ja. Ah. De... Eh verkar ha gett upp lite grann, men jag, vi har ju barnen här som, med sina kvittriga röstar. Ja. Vi fick ett ähm, brev här från Bo Persson i Jämtland. Han var i Fyrås och han hade en sparvuggla. Det, en sparvuggla gjorde mig sällskap i 30 minuter med sin visselsång. Och igår tittade en pärluggla ut ur en holk när jag gick förbi. Och de är i full gång nu och ropar varje kväll, skriver Bo Persson i Fyrås i Jämtland. Och det är ju eh, så härligt med mörkret att ugglorna håller igång då. Så det var lite det jag tänkte också om du hade. Kanske en kattugla där. Någonstans i närheten av Utsiktens skola mm. på Lidingö. Nej, inte så här sent tror jag inte. Men har du talljoksen här? Ah. Äh. Jag jagade Detta... efter dem <laughs> Du springer runt med mikrofonen Efter talje också här Det är bra jobbat Anneli Megner Arn Som är dagens fältreporter Och håller på med Gränslandet mellan Natur och matematik Och matematik och natur Och allt det där som hänger ihop Det är Svante Linusson som är professor på KTH Och det är Cecilia Bolinder Som jobbar på Förskolan Utsikten Som är med också Och de kommer snart tillbaka Ja, våren lär ju var väldigt tidig år, 24 februari tror jag den kom till Luleå. Eh, men den var tidig förra året också, sägs det. Men då handlar det ju om den meteorologiska våren och det är ju inte samma sak riktigt som våren i naturen. För där är det ju en annan sak med. Hur naturen låter lura sig av temperatur. Och det är ju också ljuset som styr väldigt mycket när det gäller blommor och annat som ska slå ut. Vi har fått flera vårtecken. En citronfjäril från Finnåker i norra Örebro, Örebro län. Det är Berit Pettersson som har sett den. En citronfjäril, en sån här knallgul... Eh, citronfjäril, härligt. Jag har faktiskt också sett veckans första citronfjäril i, i söndags. Eh, härligt. På fredag den 20 mars, då är det vårdagjämningen. Men i år är det lite speciellt. För det ska bli en solförmörkelse också. Som man kan se här i Sverige. En ganska rejäl solförmörkelse. Jag ringde upp Maria Sundin som är lektor på Göteborgs universitet och hon gillar att göra astronomi begriplig för en bredare publik. Bland annat så gör hon det i vår grannkanal P3 programmet Christer och Morgan. Men vad är det egentligen som händer vid en solförmörkelse? Ja det som händer det är egentligen att månen passerar precis mellan oss och solen. Månen är egentligen betydligt närmare oss än solen. Men månen ser ut att täcka solskivan. Och det börjar lite gradvis att månen tar en liten bit av solskivan. Och sen under ett par timmar så passerar den helt framför och försvinner igen. Nu kommer inte solförmökelsen att vara total i Sverige. Men det kommer den att vara över Färöarna och över Svalbard och ett bit över Nordatlanten. Men det är ju lite trixigt att ta sig dit. Och dessutom så är det inte helt säkert att det är bra väder så här års i de delarna av världen heller. Nej, då får man ha gott om pengar om man ska chansa. Ja, definitivt hyra ett kristningspartyg och ta sig ut på Nordatlanten och jaga soliga platser. Ja. Hur är det med... Eh, alltså? Hur kan man göra om man ska se den här solförmörkelsen? Ja, jag tycker för det första att man absolut bör passa på. För att det är faktiskt så att solförmörkelsen är mellan ungefär 80 och 90 procent i lite olika i olika delar av Sverige. Så det är en rejäl bit av solskivan som kommer att täckas av månen även om den då inte är total. Mm. Men man ska aldrig, aldrig Aldrig, jag säger det väldigt noggrant, titta direkt på solen med blotta ögat för att det är extremt lätt att fördärva synen. Mm. Och vi vet det att när det är solförmökelser eller partiella solförmökelser så tyvärr så är det några människor som gör detta ändå och får synproblem. Så det är steget att titta inte mot solen. Men man kan studera den då. Och då finns det dels den lösningen att man köper ett på solgasögon som man vet är säkrade med ordentliga solfilter som klarar av att titta direkt mot solen. Men då får man nog gå till någon typ av specialaffärer. Mm. Det allra säkraste sättet är egentligen att ta en kikare. Det var ungefär som att man skulle titta mot solen med den. Så riktar man den mot solen. Men man sätter inte sina ögon andra änden. Utan man sätter ett vitt papper där. Och då kan man projicera ner en bild av solen på det vita pappret. Och sen följa hela förloppet genom att titta på det vita pappret istället. Och det är en väldigt bra och säker metod. Ja, det men... har jag faktiskt provat. Det är helt fantastiskt. Ja. För man ser verkligen hur solen... Eh, ja, hur no det är någonting som skymmer där. Det Absolut. syns väldigt tydligt. Man kan dessutom se solfläckar och så vidare så att, och det där tycker jag väl att det bör man börja träna på och det kan man göra redan nu. Så att man inte står där precis när det ska hända och så fipplar med pappret och fokus och allting. Utan så fort solen är framme, om man har en kikare så är det bara att ta den och ett papper och lära sig att ställa in fokus lite grann. Men precis som du säger, att det där är ganska lätt att lära sig och är en väldigt, väldigt bra metod. Man kan ju stå flera stycken runt och titta på det hela också så kan man ha lite solförbröket i party samtidigt. Ja, det låter härligt. Mitt på härligt. dagen ja, Och man kan ju börja träna med partiet redan nu i helgen mm. då. Men det här med... Alltså vad, hur påverkar det här, påverkar det naturen på något vis att det blir en solförmörkelse så här? Ja alltså under den korta stunden när det verkligen blir helt mörkt om det är en total solförmörkelse då blir det ju faktiskt natt för solens ljus syns inte och förr i tiden så blev ju folk väldigt rädda av det här fenomenet. Det är ju väldigt spektakulärt förutom att det blir mörkt så kan man samtidigt se solens korona som är ett vitt flammande sken runt omkring solen precis när den är förmörkad. Men det blir mörkt och naturen reagerar ju på mörker. Vi har ju till exempel våra vänner fåglarna som är extremt styrda av ljus och mörker. Och det är någonting som jag har hört många säga att just när det blir en total solförmörkelse med undantag att det blir mörkt. Så det de reagerade på det var att det plötsligt blev tyst i naturen. Och om man då går från fullt dagsljus och att ja, allting är som vanligt att det blir mörkt och tyst så lär ju detta vara väldigt slående. Mm. Ja, det känns dramatiskt. Det blir spännande att ja. och, och, och se om det händer någonting sånt. Jag tänker att lyssnarna kanske kan hjälpa oss här och vara på alerten och se om, om djuren eller fåglarna, ja. hör om det händer någonting där. Det vore väl väldigt roligt. För det är ju som sagt var mitt på dagen som detta kommer att ske. I de största delarna av landet så började det någon gång strax innan klockan tio. Och sen strax innan klockan 11, då är den som mest förmörkad och sen tar det någon timmar till innan det går över. Så det håller ju på ganska så länge. Mm. Men just där när den är så pass mörkt som möjligt så kan man ju hålla koll. Och i bästa fall så kanske det är någon som åker till Sverige eller svalbard och så kan rapportera. Ja just det. Hur är det med, um, vet du ungefär hur mörkt det kommer att bli den här gången? Det blir ju mörkast i norra Sverige har jag förstått. Ja, och så det är en så pass stor del av solskivan som förmörkas så det kommer nog att märkas. Men det är ändå så att solens ljus är så pass starkt så att bara lite grann slår igenom då blir det inte helt mörkt. Men kanske som en rejält mulen dag eller lite grann framåt skymning skulle man kanske kunna tänka sig. Och nu får vi då bara hoppas också att det är klart väder. För det är ju precis som alla astronomiska fenomen att hur spektakulära och underbara män är att titta på. Är det mulet så ser vi dem inte. Det är väldigt frustrerande det är ju det. Vi hoppas och håller tummarna för att det ska vara solklart i Sverige på fredag klockan 11, Så vi kan titta på solförmörkelsen. Det var astronomen Maria Sundin, lektor på Göteborgs universitet, som berättade. Och det gäller alltså att passa på. För nästa större solförmörkelse som man kan se i Sverige inträffar inte förrän 2039. Men... Om man är verkligen hängiven jagare eller vad man ska kalla det, skådare då har man chansen med ungefär ett och ett halvt års mellanrum någonstans på jordklotet men då gäller det det är på olika platser på jordklotet som det här kan upplevas. Så hör alltså gärna av er om ni märker något speciellt i naturen just under solförmörkelsen på fredag men för allt i världen, akta ögonen. Det här är Sveriges Radio P1, Naturmorgon, och det har blivit dags att lösa upp förra veckans tävlingsfråga. Den löd så här. En sorts mastodont som uppehåller sig i en permanent vattensamling. Så skulle man kunna beskriva djuret. Men det är inte rätt, för de här har ingen stora öron och de lever framförallt i stilla havet. Får man syn på en Hanne, ja då kan man knappast missta sig. Så särpräglat utseende har han, inte minst med sitt förlängda luktorgan. En hona kan man möjligen förväxla med andra arter, både till utseende och storlek. Det här ljudet var ju också en ledtråd och vi trodde nog att det skulle kunna vara lite svårt det här. Men det är många som har sett de här djuren i verkligheten faktiskt. Sjöelefant elefant var rätt svar. Och vårt första pris, en marsröd termos, den skickar vi till Lars Falenius i Örebro- Och en riktig trankonsert. En liten fanfar med en grönjöling som skrattar också. Här i skickade vi till Lars Falenius och Även till Elisabeth Marklund i Orviken som får en prydlig tygkasse att bära med stolthet. Och tygmärket som det står Naturmorgon i P1 på. Det kan fästas på såväl plagg som väska eller kanske på en gardin. Vi skickar det till Åsa Stanser Lundberg i Oxelösund. Grattis alla tre. Och det blir dags för en ny chans i slutet av programmet att vara med och gissa på nästa veckas eh, gissa på veckans tävling men nu ska det faktiskt handla om sjöelefanten vi har fått många brev Fredrik Nordensköld i Stockholm han har skickat in en fantastisk bild på två kämpande sjöelefanthannar. de står med eh, brösten mot varandra och i bakgrunden ser man ett isberg som har nästan samma form som sjöelefantshannarna där och den togs på Hanna's Point Livingston Island eh, i Antarktis den 14 december 2005. Tack för den bilden. Och det finns många fina bilder på vår hemsida på just sjöelefanter som fightas lite granna. Och Christer Vidlund och, och Kerstin Färm Vidlund i Kimsta. de har varit på Sydgeorgen. Och sett sjöelefanter också och skickat in fina bilder på dem. Och även Niklas Nikiting i Karlstad har varit i Antarktis och det var 2009. Och har tagit fantastiska bilder på sjöelefanter som ligger i driver får man nästan säga. Och Sören Schmitt han skriver det att han har själv upplevt dem här på nära håll. Och de viktigaste kännetecknen är den härliga doften. En, en sån där flock som ligger och later sig i en dyppöl ska man helt bestämt bara närma sig från vindsidan, skriver Sören. Det är nästan värre än ett grisgylle och stanken frestade på tålamodet- jag undrar hur det är med stanken här. Vår reporter Jenny Bernsson-Djurvall gjorde ett reportage om sjölefanter från Kalifornien för några år sedan. Och då, då var det sen vår och hon och unga sälar var i land för att ömsa päls. Och hannarna var ute till havs, så de här som har de här karaktäristiska snablarna de syntes inte till. Men för en tid sen var Jenny och hennes familj i Kalifornien igen och nu tajmar de tiden när hannar slåss om honor, parningssäsongen alltså. Och samtidigt föds ungar. Det är helt enkelt ett liv och ett kiv på stranden. på februari och sjöelefanterna har kommit in till sin strand både för att föda och för att para sig. Så här finns allt ifrån de gigantiska hannarna med de stora näsorna snabblarna Och så de ja, ornerna kanske är hälften så stora. Ser lite mer ut som gråsälar kanske lite så näpet ansikte och sen så finns det ungar i olika storlekar man skulle kunna få vara med om en födsel om man hade lite tur man ska spana lite efter om trutarna samlas för att de vill gärna ha efterbörden ungarna skriker honerna knarrar Ja, ni hör, det är väldigt många olika ro roliga faktiskt. Oj, där borta är nu två hannar Som går loss på varandra ja, Två riktigt stora hannar Rusar mot varandra Bröst mot bröst Och så reser de sig upp Försöker bli så stora de bara kan Och väsna sig en hel del Men sen så viker en av dem av För en stund i alla fall Så någon blodutljutelse ser jag inte i alla fall men de är som en sorts omvälta de här hannarna. Tänker att de väger åtminstone tre ton vuxen vuxenhandel. De kan väga ännu mer. Och de visar absolut ingen hänsyn till de tusentals honer och unga som ligger här på stranden. De tar hela tiden den genaste vägen tvärs över alla de andra skälfanterna. De är rätt snabba faktiskt. Och hela tiden, alla som ligger i sanden... De ligger och i ena labben så hystar de upp sand på kroppen det är väldigt roligt ut när man ser ser det från sidan för det är liksom sand överallt och hela tiden för att svalka sig lite grann så gör de det Och så får man se lite parningar och lite slagsmål Tyvärr en och annan död kut också Kanske har blivit klämda i allt det här bråket. Min femåring Harry Djurvall han ville också berätta lite om de stora sälarna, sjöelefanterna och all aktivitet på stranden i Kalifornien. Ja, här är sälarna. Där, där kommer den springande. Ska vi där ska jag nu nog. De kan springa ganska fort. Ja, de är faktiskt duktiga. Ja. De är roliga. Fast de är faktiskt ibland lite konstiga. Ja. Där flyger en fågel, men här är sjölar, jag menar på De är mycket klumpiga, de här hanarna. Det är faktiskt så gillar jag mycket dem. Vilken aktivitet på stranden i Kalifornien. Vi hörde Harry Djurvall och vi hörde Naturmorgons reporter Jenny Berntsson Djurvall som tittar på sjöelefanter. Och om man vill höra ett längre reportage om sjöelefanter så ligger det på Sverigesradio.se snesträngt Naturmorgon. Sverigesradio.se Naturmorgon det är vår hemsida. Och där ligger också fina bilder från lyssnare och andra. Hej! Blev så lycklig när jag såg strandskatorna igår för första gången. Som flera år i rad kommer tre stycken som sen håller ihop hela sommaren. Vad kan det bero på? Har ni någon förklaring? Det undrar Karina Berglund i Kungsbacka. Tre strandskator som håller ihop. Ja, är det någon som vågar sig på en gissning? Kanske de hjälps åt i livet. Kanske det är syskon eller goda vänner. Vi har, jag har faktiskt hört Strandsgatan här också i Växjö i år. Och jag blir så lycklig av dem. Mm. Här är det några stycken som ropar samtidigt så det kan vara lite svårt att urskilja. Annars är det ju en av dem som kan vara ganska så lätta att känna igen, tänker jag, av fåglarna. Och det här är ju en vadare som finns mycket på stränder som namnet antyder. Men den har också anpassat sig otroligt bra till gräsmatter. Och man kan se den här färggrana svartvita fågeln med lång röd näbb och röda ben spatsera runt i rondeller till exempel. En sorts rondellfågel. Eh, och rondeller nu kommer vi in på det här med former och så i naturen här har vi ju en cirkel, en cirkel, en rondell det går runt här i programmet vi är tillbaka hos fältreporter Anneli Megner-Arn på Lidingö i matematikens värld har ni hittat några rondeller Anneli? Ja, barnen har hittat jättemycket saker här så jag tänkte, jag börjar med, med Jakob, vad, vad har du hittat? Här, Gustav oh, Gustav, nu sa jag ju fel Jag har pluggat barnens namn här hela tiden i pausen Men tror ni det hjälper? Nej eh. Här har vi hittat en eh, Tredimensionell en kvadrat Tredimensionell Kvadrat Klot, nej Kub. Kub. kub. kub. Och eh. det är, som ni har, är det något som ni har Det ser ut som en tärning Är det något som ni har gjort själva i lera? Eh, jo, nästan Nästan. Vi har, um, det finns en grej där borta som Det är några barn som brukar leka där. Och de har gjort här tärningar och olika grejer. Och där letade vi lite och hittade också ett eh, klot typ. Mm. Och, och vi har tagit en kotte som en cylinder. Och sen... Um, och vad, du... det var inte klara. Ja? och vad har du hittat då? Du har hittat någonting här Jo, jag har hittat en, en cirkel. cirkel Och vad är det för någonting då? Vad är det för något? Ett, ett asplöv? Ja, det är ett asplöv mm. Och så har vi hittat en Cylinder och I form så... av en En pinne mm, Just det, det är en cylinder Ja, men Då tänkte jag... Då ska ni få fortsätta lektionen här. Och Cecilia får... Vad hittar ni för någonting där då, Nora? Vi hittar en cylinder som är en kork. Och ni hittade något skräp? Och vi hittar ett, ett skräp. Något kexchokladförpackning som vi bycker ihop till en rektangel. Ja, för sånt kan ju också finnas i naturen. <laughs> Fast det inte helt naturligt, kanske. Tyvärr. Och sen så hittar vi ett en, en kvadrat va? Kvadrat, mm. jag glömde vart Ja, det är så himla <laughs> Och sen hittar vi en cirkel i form av en lerboll mm. Ja mm. Och sen en triangel mm. Och vad är det för något då? En sten ja. Ja, Den är ganska häftig, den är som en liten platt triangel den där stenen vad bra, vad fina saker ni kan Var det svårt att hitta? Oh, nej, det är jättesvårt. Ja, det är svårt. Man får bara ställa på sig och glasögon tror jag. Så hittar man mer och mer hela tiden. Ja, Tryggan är, är väldigt svåra att hitta. Ja. Men man får bara ha lite fantasi, så hittar man dem lite överallt, tror jag. Ja. Ska vi lägga bort de här korgarna så tänkte jag att vi skulle börja med en annan növning. Eh, jag får se här. På... Ja. Jag tänkte, under tiden så passar jag på att fråga er lite grann. Vad tycker ni om, hur tycker ni att det är att plugga matte utomhus? Det är roligt för att vara ute i naturen. Vad är det som är bra om man vara ute i naturen? Då? Man får känna den fris, fris, friska luften. och Det är ganska roligt att göra det. Vad tycker du, Nora? Det är kul för man hittar väldigt mycket geometriska saker- Ja, det finns ganska mycket liksom, så i naturen. Ja. Och det som man ser när man är ute så här, man kan ju ha bästa kompisar i klassen som man alltid hänger med i klassrummet som man liksom dras till. Men när vi är ute så blir det olika konstellationer. Man hittar andra kompisar som man kan jobba med och klassrummet är ju liksom trångt. Men i naturen så är det liksom oändliga vidder som man, och klassrummet blir jättestort. Så att man går inte på varandra lika lätt och det blir inte lika mycket chaff som saker och ting. Så att det är roligt att se när ni kan bara springa runt och leta efter saker och ting. Eller jobba ihop med någon annan som inte man brukar jobba ihop med. Så, så det finns en rymd och en frihet liksom på ja. flera plan eller? Ja, definitivt. Och de rollerna som man kanske har i, i klassen, de är inte lika likadana när man är ute i naturen Och helst att man går iväg från skolan lite, då får man andra roller. Och man lär känna andra människor, eller andra kompisar som man kanske inte alls har pratat med tidigare på samma sätt. Så man leker på ett annat sätt i skogen. Och det är jätteviktigt. Ja, tycker ni om att leka i skogen? Eller känner ni igen det här som Cecilia ja. säger? Ja, det gör vi. Vad är det ni tycker är roligt med att gå iväg och, och leka och sådär? Mm... I skogen finns så mycket naturmaterial som man kan leka med. Ja. och äm, det, är liksom, det är alltid så här att det kan, om man springer iväg så är det alltid att man ska försöka hålla sig till någon. Eller så är det bara roligare och liksom större och så, så kan man leka och liksom ha lite mer. Och så är det roligare och, än att bara sitta på en bänk och skriva en bok. <laughs> och det kan man ju tänka. Det är lite roligare liksom. Ja. Och, och ni hittade ju en massa geometriska saker i, figure, eh, i naturen och så. Och, och det finns ju matematik som är dold i, i naturen. Och jag tänkte att jag ska prata lite grann med matematikprofessor eh, Svante Linneson om det. Har du några bra exempel? Här har vi ju sett eh, kvadrater och rektanglar och massa saker, men det finns andra matematiska samband i naturen? Ja, matematik finns ju massor av i naturen i alla möjliga sammanhang och man kan biologa sig jättemycket åt att modellera naturen. Men det allra mest spännande är att man hittar sådana här riktigt enkla samband som man inte förstår varför de är som de är. Och ett jätteskåligt exempel tycker jag är en sorts cikador i Nordamerika som som eh, ligger och, som kommer upp och svärmar vart sjuttonde år eller vart trettonde år. Och det är precis bara just det. Det är vart sjuttonde år eller vart trettonde år som de kommer upp och svärmar lite olika arter av de här sekalerna. Och, eh, och då tror man att det beror på att eh, 17 och trettonde är primtal. Det vill säga sådana tal som inte har några enkla delare. För att Man kan du... bara dela sig med sig själva. Är, ja. Och med ett då. <laughs> just det, just det. I, för ifall, om det hade varit 15 istället och ett eh, rovdjur hade haft... Eh, Eh, eh, en cykel på tre år så hade ju rovdjur träffat dem varje i år. Men nu är ett rovdjur som har en cykel på tre år missar ju ett, en, ett bytesdjur med en cykel på 17 år nästan hela tiden utom vart första år då. Och därför det, tror man att det är evolutionärt bra för de här sekadarna att svärma vart sjutton vart eller vart 13 år. Så efter 50 en år då kanske rovdjuren stöter på dem och i många också och, och då kanske de har vuxit till liksom, ordentligt. Ja, det är i alla fall en teori för det här. De är lite svåra att studera så de bara kommer vart 17 år de här cikaderna. Så man, man är inte riktigt säker på mekanismerna bakom men, men att de kommer vart 17 år och ibland så eh, delar de upp sig i, i subgrupper så att de kommer vart 13 år istället men de, det verkar inte vara några subgrupper som kommer någonting däremellan utan det är varit 17 år eller vart 13. år. Så, så de är väldigt bra på att räkna då, eller? Ja, det, det, det är nog sa att deras gener har väl på något vis anpassats för att ligga till sig så länge ner i trädens rötter. Ja, det är ju ganska häftiga matematiska så här, genetiska mönster. Eller hur? Vad säger Lisa? Ja det är helt fascinerande och det är väl, jag tycker också att det är så spännande med den här strävan att vilja beskriva naturen i siffror och i allt detta. Det, det är en sån här eh, intressant egenskap hos människan kanske. Ja att vi så gärna vill hitta de här sambanden och det kanske har att göra med det som Svante sa också att eh, vi tycker att eh, matematiken är som en vacker diamant och så vill vi vi applicerar den och ser liksom det här vackra och de enkla, snygga sambanden överallt. Mm. Och de finns ju också lite här och var, de som finns. vi ska se. Och Anneli Megner Arn finns i, på Lidinge i Stockholm för, på skolan Utsikten. Och där finns också en professor från KTH, Svante Linusson, och Cecilia Bolinder som jobbar på, som lärare på skolan där. Och det här är Naturmorgon. Vi har en hel timme kvar. Vi ska bland annat få veta en hel del om lodjur, om vargar. Vi fortsätter med matematiken. Vi ska få en kråkvinkel. Men nu är det dags för en landväderprognos- och sen kommer en nyheter från Ekot. Idag är det Anna Vaxegård som sitter beredd på SMHI för att berätta om vädret de närmaste dagarna. Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. vet vi innerst inne att det är så att allt hänger ihop, att alla spelar roll, att allt på vår jord påverkar vartannat men ändå ibland blir man överraskad som när det handlar om vargarna i Yellowstone i USA medeltemperatur, en implanterad fisk som påverkar björnar och hjortar och så de där vargarna Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Välkomna. Jag heter Lisa Henkov. Idag har vi så mycket spännande i programmet så jag vet faktiskt inte var jag ska börja. Det här med vargarna i Gällostum till exempel och den där implanterade fisken. Det kommer senare. Kråkvinkeln. Vi hittar en sån härlig repris med Anders Börjesson. Den är sju år gammal och ändå känns den pinfärsk. Ja, ni kommer förstå vad jag menar. L lite längre fram i programmet. Och så har vi det här. Och honan brukar vara den som, har lite mera, som är lite mer cool. Mm. Och går dit hon ska. Ungarna kan göra en del ja. utstickare, tokruscher. Ja. <laughs> sådär. Just det. På för sig, precis som en tamkatt leka lekar lite med någonting. Ja. håller det. Nej. Ah, inte för mig, men det höll för lodjuret. Mm. Tror jag på mig. Ja, lodjurets runda tassar som tassar på skare. Spårar vi idag i Erik Kåhlströms reportage om en kvart. Vad gör de egentligen, lodjuren? Och hur svårt ska det vara att få syn på dem? Lodjur, förresten. Kanske de också kan beskrivas matematiskt. Kanske med talet pi och gyllene snittet, det är, kan också bli aktuellt i dagens Naturmorgon eftersom det idag är pi dagen Det vill säga, om man förkortar datumet, 3,14 som är talet pi som är en konstant som används i matematiken. Och matematik är en del i den sköna blandning som är dagens program. Och för att hitta matematiken i naturen har vi en välutrustad fältreporter Anneli Megner Arn. Ja, jag vet inte om du hör här Lisa. Jag har väldigt mysigt. Har du vad, vad jag har för element runt omkring mig? Ett litet sprak där kanske och ett litet brum, ja. någon fläkt kanske men också någonting som sprakar. Är det en eld kanske? En eld. Dagen till ära här så håller vi på att grilla pizza. <skratt> på... <skratt> <skratt> på... För att <skratt> pi, kanske. Ja. ja, för att fira pi -dagen riktigt ordentligt. Den är ju både rund och om man delar på den så har man diametern och sen så omkretsen runt omkring oss där. Och vi är på Uroskurskolan Utsikten med en massa glada barn här som står vid elden och värmer sig. Hej alla barnen! Hej Lisa! Och ja, nu har Cecilia som är fröken här, hon har delat upp den här pizzan så det är bara att, att ta en det det. bit. Jag tror jag tar en. själv mm. också. Oj. Jag också. Äh. Oh. Vill du ha hjälp? Mm. Jag ska ta. Jag vill gärna ha en sån. Saker från mm. mm. En sån. vill du ha? En sån. Det är sån vi har haft. En sån. Varmare. Det är mm. vi har Är det gott med pizza när det är lite kallt? Ja. så här? Ja. Mm. Och pizza och pi och. Eh, Ja. Och så, biopizza och ja. Eh, vi, vi håller dagen till ära på att leta efter matematik som finns dold i naturen. Och eh, när man pratar om dold matematik i naturen då är det en talserie man inte kommer undan. Eh, Svante Linneson som är professor på KTH. Ja, Fibonacci-talen är ju en väldigt rolig talserie som dyker upp på de mest fascinerande sätt i naturen. Som kronblad hos många blommor, som spiraler på kottar och med mer. Kan, kan du berätta lite från början vem den här Fibonacci är och hur Just det, ja, det var på sent på 1100-talet så var det en som heter Leonardo di, i Pisa, Nej, i Pisa, just det. Där kommer han kallas för Fibonacci, brukar han kallas för. Och han studerade en, han gjorde en väldigt faktiskt en enkel, väldigt biologisk modell om hur kaniner skulle föröka sig på en ö om det inte fanns några rovdjur som skulle äta dem. Ja. I, och man kan förenklat säga att han tänkte sig att, att varje, varje par av kaniner skulle, skulle för, första året och andra året ge upphov till ett nytt par av kaniner. På så sätt skulle en given tidsperiod så skulle det finnas lika, för oss lika många nya kaniner som det fanns i de båda tidigare tidsperioderna tillsammans. Så att om man börjar med ett så föder de ett par, då blir det ett. Eh, eh, två ja, par. Just, ja. nu, nu förklarar du serien här lite grann. Och jag tänkte att vi skulle ha barnens hjälp här för det är, det är lite komplicerat. Men Jakob, du kan det här med Fibonacci-serien eller hur? Kom hit. Ja, jag har lite kottar här så att jag tänkte det var ju som Svante sa att det började. Vad börjar med serien? Två äter. två äter. Då lägger vi två kottar här. Eh, hur gör man sen då för att få? Då är ett ett. Hur gör man sen för att få nästa tal? Man lägger ihop de här två ätterna man redan har så får vi fram två. Ja, då kan eh, Mattias, du kan få lägga två kottar här. Då. Så det här är som en som en regel då, eller hur? Så att man liksom kan gissa vad nästa steg är. Så det är ett, ett, två. Eh, och eh, vad gör man för att få fram nästa då, Jakob? Man tar de här tvåna och en etta och så plussar man ihop dem. Då har vi tre har vi tre? Ähm, Är det någon som kan gissa 1, 1, 2, 3? Är det någon som kan gissa vad nästa steg är då? Ja? Äh, fem. Fem, hur kommer du på det då? Att det skulle äh, vara... För 3 äh, plus 2 är 5. Då får du ta, lägga ut 5 kort där. Är det någon som kan gissa nästa nummer? Äh. 9. Ah, du tänkte 5 du tänkte plus 3, eller hur? Och det, det blir 8. Så 8 blir nästa nummer. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 och så vidare. Ja, 34. Ja, du kan 5, ja. Som jag anställer en matematiker. Ja, och då, det här är ju så roligt att jag blev väldigt fascinerad första gången jag såg detta att man, man tar en, en kott eller som här en ananas och så... Ja, vi har ja. faktiskt har vi förberett lite grann för att Fibonacci dyker upp i ananaser till exempel och kottar, men nu ja. råkar vi ha en annan ananas här ja. så, så kan man om du tar en ananas eller en kott så tittar du på fjällen runt om då får formar de spiraler runt om åt båda mm. hållen de liksom ju... <skratt> ni, ni kan komma hit och, och beskriva liksom. mm. hur, hur ser det ut de här grejerna som löper runt. Vad ska man... Det är ju liksom... liksom... så här snea liksom, så här spiraler Ja, snea spiraler av de här små fyrkanterna. Precis. Och om man då så ställer sig och räknar dem så du räknar åt det ena hållet, det är det en två... Kan barnen få vara med här? Ja, just det. Tre, Tre. Fyra. Fyra Och så har vi, den där är nummer fem, sex nummer sju Nummer åtta, åtta. Och, och då har vi kommit tillbaka till början Så det fanns precis åtta spiraler runt den Och känner ni igen åtta? Det var ju en som var med här i den här serien Det var ganska häftigt mm. Och då har jag kontrollerat Direkt när man på ett andra hållet på den andra Så får man tretton istället Och det är ju nästa nummer Så det, är ju lite så här, det känns ju lite magiskt Det känns eller? väldigt magiskt Vad händer om du räknar tillbaka igen då? Tillbaka igen, och ja, andra hållet då får åtta igen hur, menar Hur tänkte du? Men tänk om han får det plussade Ja, om man Plusar 8 plus 5 Så, mm. så blir det 13 mm. Och sen Om man plussar 13 plus 8 någon... Ja, det blir 21. Ja, ja. Varför? Så om det räknar på så kanske... Ja just det, men, men 21 kan man hitta om man <coughs> i lite större spiraler, som vid solros till exempel så hittar man ofta faktiskt 21 eller till och med 34 som antalet spiraler om man tittar in i en eh, solros. Och det är ju ännu mer konstigt att de brukar träffa just 34 och 21. Men, men det har med hur de äm, växer till äh, de här äh, ananasarna äh, och äh, kottarna och solroserna att när de, när de växer så... Äh, så de här fjällen de växer till i, en, i en ny, varje ny kommer en ny vinkel som är ungefär 137,5 grader. Och ifall det växer till snabbare än så så blir det spiraler bara åt det ena hållet. Växer till långsammare än så så blir det bara spiralen åt andra hållet. Och för att de här fjällen ska bli så tättpackade som möjligt så att det um, ska bli spiraler åt båda hållen då är det just den här viss vinkel som gäller Eh, 137,5 och därför så har naturen anpassat sig så att det, det blir den vinkeln. För då blir de här fjällen så tättpackade som möjligt. Så att det är liksom som är naturens egen tätpackningskoncept skulle man kunna säga. Eh, ja, det skulle man, skulle man kunna säga. Och det, eh, det kan man se i många sammanhang ute i naturen faktiskt. Ja, vi, vi ska titta på lite fler grejer sen så småningom här. Det låter bra, det är Anneli Megner Arn, fältreporter på Lidingö i Stockholm som har Svante Linusson som är professor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som gäst och Cecilia Bolinder som jobbar på förskolan där och barnen Jakob, Gustav och Nora bland annat som håller på med den här Fibonacci-talserien som nu är man kan hitta i, i växter helt enkelt hur de arrangerar sina blad hur de fröna i solroserna växer och så vidare. Förra veckans naturmorgon så var vi vid Finjasjön i Skåne och spanade på fågel. Och det är en fin sjö. Men den är inte riktigt så stor som vi fick till det i programmet. Med sina 10,5 kvadratkilometer storlek blir Finjasjön alltså Skånes sjunde största sjö och ingenting annat. Vi sände också ett reportage om tallprocessionsspinnare i lördags och de karakteriseras av att deras larver går i långa rader i procession i tåg och så har de små hår som kan ge allergiska reaktioner. Och flera lyssnare har hört av sig, bland annat Gilbert Lövenstad som har länkat till en film- på Facebook, där ett långt band av larver promenerar. I Spanien, det ser nästan overkligt ut med flera meter långt, lite pulserande, hårigt snöre ser ut som, på, som rör sig över trappor och stenläggning där. Och det är alltså sådana här fjärilslarver. Men eh, just talprocessionsspinnaren som vi pratade om, eh, som finns på... Väldigt få lokaler i Sverige på Öland och Gotland. Den är väldigt ovanlig också i resten av Europa. Så det här är troligtvis en annan, mycket vanligare art. Och den lever också på Tall. Och den finns, vi har också fått rapporter från Aten och så, om just sådana här. Och det är antagligen den här andra, vanligare arten. Då. Tack för att ni hörde av er! Nu är det dags för en repris här i Naturmorgon. Det är Anders Börjesson som har gjort en kråkvinkel– –vid precis den här tiden på året, fast det var 2008. I söndags morse beslöt jag mig för att detta skulle vara dagen– –då stararna skulle komma till min by. Och kvart i tolv satte tre starrar i den stora asken utanför Och Torsdags kom tranorna, det kallar jag vårtecken. Fast egentligen är jag lite kluven där. Egentligen tycker jag att Omar, Tosilago, Vitsip och Lerkotovsvip och andra förväntade vårtecken ska ta det lite lugnt och inte missa chansen att sova ut när de kan. Hur lockande det än är att få komma i tidningen. Kanske till och med i naturmorgon. Dagens programledare Lasse har väl redan fått en del mejl om vårtecken kan jag tänka. Jag förstår att det kan vara som himmelskt med lite uppmärksamhet för en fattig, stackars ensam huggom. Men att få sova ut ordentligt innan all stress börjar jaga livet ur en, det är som en gudagova. För snart nog sitter flugsnapparen där och sjunger klockan fyra på morgonen och försöker vara tjusig. Och sen är det konkurrenter som ska jagas iväg och honor som ska behagas- och det är unga som ska matas och maskar som ska luras och katter som ska undvikas. Ett liv och ett kiv. Jag blir trött bara jag tänker på det för att inte tala om blommorna. Det ska blomma så det ska tillverkas nektar för att behaga bina som ju ska sköta befruktningen- Ja, och bina ska vi inte tala om. Slit och släp från första solstrålen till den sista. Och vad blir tacken för det? Jo, <går> ren och skär avrättning. De trägnas små arbetarna slår ihjäl sina egna släktingar när de är förbrukade. Den dagen är min allt för avlägsen. Och huggormar. Ja, knappt hinner de sorteras in under rubriken vårtecken förrän någon välmenande person går ut och slår ihjäl dem. Det är en hel del i den här världen som slås ihjäl av den sortens personer. Och alla grävlingar som ska upp och ranta som om de inte kan bära sig innan de blir överkörda. Men det är det som gäller nu för tiden. Fort dumt att komma först. Ja? Ständigt denna fixering. Vad är det för charm med bråttom? Och vem sa att ju före desto bättre? Och vet ni varför man får snabbhetspremie om man svarar inom åtta dagar? Det är ju bara för att man inte ska hinna tänka efter. Men varför orda om detta? Det ordnar sig ändå aldrig. Men för allt i världen, glad vår. Det hälsade Anders Börjesson i en repris från 2008. Är det så att ni lyssnare minns någon kråkvinkel som har gjort särskilt intryck är vi tacksamma för tips. Maila oss på naturmorgonsnabela.sverigesradio.se naturmorgonsnabela.sverigesradio.se Eller skicka ett sms på 722 50, 722 50 i numret och då skriver man p1 mellanslag, natur mellanslag. Och sen kan man skriva sitt meddelande. Och det kostar 3 kronor mer än att skicka ett mat, vanligt meddelande. Mona Sofie Valinder har hört av sig via Facebook. Hon har lagt ett foto där. Det här fotot är taget i förhagen 10 minuter- efter det att vi stängt in fåren klockan 16.00. Ett av fåren fick sätta livet till på nyårsafton. Därför stänger vi in dem. Jag både älskar och hatar denna snygging- och det man ser är en vit svans med en svart svanstipp och eh, toffsar på öronen men man ser djuret bakifrån. Ett lodjur. Annars är det så svårt att få syn på lodjur. Eh, och det ska handla om lodjuret nu. För de tillhör faktiskt bland våra mer hemlighetsfulla djur. De rör sig tyst i skyddar mörkret oftast och visar sig ytterligare. Sällan. och I likhet med andra rodjur så har lodjuret länge varit utsatt för hat och förföljelse och funnit fristäder långt ute i vildmarken. Men faktum är att lodjur kan trivas bra i närheten av bebyggda trakter också. Landsbygden utanför Uppsala är en gammal kulturbygd med en blandning av blockrika skogar och öppen mark. och Där finns det god tillgång på byten som rådjur och hare. Under vintern har Erik Kålström tagit hjälp av den lojursintresserade biologen Emil Nilsson för att försöka få kontakt med de stora katterna. Det är det lilla torpet här, just det. Ja. Och så är det några små bodar här i faluröda var det någon vebo eller DAS det dass eller? Det är ute DAS Det är lite dass ja Ja det finns inte ut att vara använt kanske Nej Men du var fram hit och... Ja för jag har haft spår här Skicka. förut Och då har jag sett hur det har varit liksom två tassar utifrån det här hörnet mm. Så att om du testar att lukta lite 40 centimeter upp på knuten där Ja Ska vi se Uff, oh, ja. ja. det var ju ganska tydligt faktiskt. Luktar vi jord? Det luktar, ja, det luktar som i kattlådan hemma. Ah, ska jag bara lukta Ja, det gör. Det luktar inte gott om dessa men det luktar närvaro. Urinmarkeringen är ett bevis på att de finns här. Bara ett par mil ifrån Uppsala. Lodjur. Vi är i deras marker nu. Nu är det ju i, i mitten på januari. Och om några veckor kommer de börja ropa på nätterna. För att det närmar sig brunsten. Så det kan ju vara så att de här revirmarkeringarna hjälper till i den processen också. För att lodjur rör sig över väldigt stora områden. Så det kanske är lite marknadsföring också? Ja, jag skulle, skulle tro att det kan vara det. De pinkar ju på ett område. Men de försvarar inte på samma sätt som en varje flock försvarar sitt revir. Så man brukar inte riktigt kalla det revir, utan man brukar kalla det hemområde. Okej. Okay. Vad har vi här då? Någonting. Det här ett kvar som går in. Det här är lojer va? Ja. Ja. Det är så spännande. Alltså då, tänk bara för några timmar sedan så har de liksom kommit som skuggor här i och Här ser det faktiskt där. ut som att spåret går både in i skogen och ut ur skogen. Så vi kan ju testa. Lite vi kan ju testa och följa det här. Lite. Tidigt på morgonen har stora runda tassar trampat ut på vägen och fortsatt in i granskogens dunklarna. Vi följer spåret bakåt genom lite öppnare marker i kanten till ett fält. Löpan kryssar mellan slån och hasselbuskar och ganska ofta går den upp på stenar där utsikten är bättre. Men här ser det ut som att det bara är ett djur som har gått. Men kan vi vara säkra på det? Så man måste ju spåra ganska långt för att se hur många djur som har gått i ett spår. Och här kan det ju vara... Eh, flera som har gått och att vi ser bara det sista djuret liksom ja. att åt. de går och sätter fötterna i samma samma spårstämplar bara ja. varandra och ibland så kan de då grena ut sig mm. och honan brukar vara den som har lite mera som är lite mer cool mm. och går dit hon ska, ungarna kan göra en del ja. utstickare tokruscher ja. <laughs> Just det. På för sig, precis som en tamkatt leka lite med någonting ja. Jag håller det. Nej, ah, inte för mig, men det höll för lodjuret. Tyvärr, jag mig gummistövlar på mig. Det här är lite, lite klomärken i spåren också. Ja, just det. Men, Där i framkanten. Ja, för man brukar ju ofta säga att man inte spe, ser klona i ett lodjurspår. Mm. Men det kan man göra ganska ofta faktiskt, särskilt om det är lite djupare snö. Mm. Men till skillnad från hund och räv så sitter klorna inte liksom i med tramptynen utan de sitter liksom lite högre upp för de är indragna. Sen kan man ju se här också att man kan ju se genom att sätta fyra fingrar i spåret kan man se om det, vilken tass det är. Ja. Så här är det en höger tass och sen kommer en vänster tass här längre fram för att då passar det med min hand. Vad är det du tittar på då? Med? Ja, våra händer är ju liksom lite asymmetriska. Alltså långfingret och ringfingret är inte lika långa. Nej, just det. Och så är det på lodjuren också. Men det skiljer ju dem från hunddjuren. Mm. Så hund och räv har, har inte så. Då är liksom framtårna lika långa. Men inte här mm. på lodjuren. Här är det snygga fina. Här har de ju varit... I alla fall ett djur som har varit in här och brötat runt i, i taggbuskarna verkar som... Här, titta du. Titta. Där är lite päls. Lodjurspäls. Du, det, det där för att spara. <laughs> det var ju kul. Det, alltså här är, för här växer ju en massa rosenbuskar som är väldigt, väldigt taggiga. Så att antagligen har den ju då rafsat i pälsen lite grann. Det var ju kul. Det är väldigt ulligt. Och den har ju den där liksom gulbärs tonen Ja. Och så lite grått, grått stänk också, när vita. Ja, det är lite längre vita teckor ser ut som. Och sen så den här jättemjuka, ulliga underpälsen som måste hålla värmen ganska bra, tror jag. En liten tuss bara, men det var kul. Det var kul. läckigt. Lodjur är jägare ända ut i örontofsarna. Först och främst jagar de rådjur, smyger sig på, en blixtsnabb rush och så ett bett i strupen. Men de kan förstås ta andra byten också. Här var det mycket spår. Ja, det var det. Det är... Är det någon hare som man ja, har åkt där tror jag? Den har bajsat lite där också. Ja, just det. <laughs> och... Frågan är om den har luktat på haren. På ja, för det är massor med lågors fötter som har trippat runt här. Man ser lite framför sig ett lågor som går och nosar efter haren där. Ja, kanske nästan lite så här obeslutsam. Liksom. Vart ska ja. jag gå? Ska jag göra någonting av det här eller inte? Ja. Väldigt många tassar tryck på en liten yta. Just. Men den har ändå bestämt sig för att gå vidare här sen. Det verkar så, va? Titta där, och då är vi tillbaka ute där vi då är till är tillbaka ute på vägen, ja. Spåren leder in i tät granskog. Överallt ligger spretiga vindfällen och flyttblocksbrötar. Vi hukar och kryper och får barr för kragen. Lojuren verkar ha en förkärlek för att springa under granar. Jag vet inte, spåret försvann Men Emil, du står där på andra sidan granen. Ser du vart du tar vägen? Hej. Gick du Ja Ja, snubblar lite. Ja, men det lite kommer ju här och så har den stutsat upp på stenarna. Upp på den stenen, ja. upp på stocken. Fortsatt vidare. Så jag tror att den krypit under där. Det är liksom två stora flyttblock och så ligger ja. en liten sten... Som en bro över, där den verkar ha under. <laughs> här kan det till och med vara någon grotta. Och vi ser att spåret fortsätter inåt hit. Det kommer mm. inte härifrån. Så här är det ju bäst att inte fortsätta. Ja, för Det börjar ju på... Det är inte mörkt ännu, men det börjar ju på att skymma lite grann. Och det är väl då lodjuren börjar på att vakna till kanske. Ja, jag tror att de... Börjar sträcka lite på oss alldeles strax. Så sen kommer de säkert komma och nosa på våra spår här. Ja. Och undra vilka det är som har varit och stört i Trollskogen. Ja. De får ligga i fred. Så sett katterna. Ja. Du, du nämnde att... Snart är det brunsperiod och blodjuren börjar ropa. Är det någonting man kan få höra tror du? Ja visst. Då ja, vi... får jag ha lite tur. Ja, ska vi inte göra ett försök ja. så småningom? det tycker jag, det vore jättekul. Det hade varit spännande. Här kommer vi till en vägg av grav. <laughs> det blir alldeles svart här. Nu tror jag, jag måste ta ut kompass. Ja, gör det. Det är säkrast. Annars kommer vi få övernatta det här. Det är ingen men I slutet av februari har spårsnön smält ner. Men fortfarande finns isiga fläckar här och var. Det är blåsigt och ganska grott när vi kommer fram till en hage. Inte så långt ifrån Pisttorpet. Nu är vi ju främst ute för att försöka få höra någonting. Mm. För att höra när de ropar. Men vi tar ju chansen att försöka spana lite i skymningen. Och här är lite halvöppet så här skulle man kunna få syn på dem med jättemycket tur. Vi går upp i backen och ordnar oss en sittplats. Emil har en ryggsäck med inbyggd stol och jag har hittat ett stenblock som passar som ryggstöd. Framför oss ligger en öppen yta med gulbrunt fjolårsgräs, slånsnår och enbuskar. På andra sidan skymtar en grusväg. Där hittar vi spår i vintras. Nu är det bara att vänta. Att har, för hur det känns i rumpan så har vi suttit i ungefär en halvtimme nu. Det blir lite, lite gråare för varje minut som går. Inte så jättemycket kvar av dagsljuset men fortfarande ser man väldigt bra. Det är en haret därför det är nera ben där. Se på öran en steg upp. Okej. Vi har ju kanske 20 minuter max kvar. Sen går det inte att se någonting. Så nu har kanten sig skjuts. Ja. Måltäcket blåser sönder. Och när månen tittar fram ser man ännu en vit svanstipp mot de grå snåarna. Två fältharar som lufsar omkring i godan ro Medan mörkret sänker sig Men plötsligt spetsar de öronen Och stelnar till Av någon anledning så fick Bägge hararna Jädra fort då så ute på hagen så hörde de någonting att drog iväg Men jag kan inte se någonting kan sitta någonting där inne. Jag vet inte. Jag såg någonting som rörde sig. Där vägen försvinner in i. Okej. Okay. Där, där man inte ser vägen Det Där var det någonting. Jag såg inte vad det var men det var något mörkt. Så det var haren där i enbusskarna. Det kan ha varit att haren som röra sig. Jag kommer att ha den jag är Att det ska komma att löja. Åh på den. Det är lätt att börja fantisera där vi sitter i skumrasket, men attacken uteblir. Huttrande i blåsten tvingas jag förlika mig med fakta. Det blir ingen lokat ikväll. Natten därpå gör vi ett nytt storstilat försök. Redan vid fyra på eftermiddagen ligger vi och spanar ut över ett gärde där vi vet att lodjuren brukar stryka omkring. Jag sitter i ett elitorn och Emil i ett gömsla i skogsbrynet. Kikaren sveper över markerna. Jag dricker te och ser stjärnorna tändas en efter en. Kattduglan ropar i fjärran och natten smiger sig på. Kurande i sovsäcken drömmer jag om glimmande ögon och tassar som frasar i gräset. Klockan nio på morgonen kommer Emil knogande på sin packning. Vi jämför vad vi har sett och hört. Ett avlägset rävskall, något som trampade i snö, en domherre. Men ingen lov. På sätt och vis känns det snöppligt. Men det är som det är. Det finns inga garantier när det gäller lodjur. Bara tid, tålamod och tur. En annan gång kanske. En annan natt. Ja, det hoppas Erik Kålström, reporter i det här reportaget. Och han gjorde verkligen allt för att få syn på lodjur i Uppland. Vi hörde också biologen Emil Nilsson som har haft nära kontakt med lodjur och också hört dem Europa. Det finns bilder på lodjurspår på vår hemsida, Sverigesradio.se Och Skriv gärna till oss och berätta om möten med lodjur eller om vårtecken eller så. Förresten är det här med lodjur, om man jämför med framförallt varg och björn så finns det förvånansvärt lite litteratur om lojuret i Sverige. Det är 30 år sedan Stefan Jonsons bok lojur gavs ut och det har hänt mycket sedan dess. Men nu finns det äntligen en ny omfattande lodjursbibel. Lodjuret heter den helt enkelt och det finns mycket intressant att läsa i den om ekologin till exempel. Att unga lodjur lever ett tufft liv, dödligheten kan ligga på upp mot 50% procent. men har lojuret väl blivit vuxet då kan det bli rätt gammalt. Rekordet ligger på hela 16 år. Annars är de främsta hoten mot lodjur, jakt, laglig jakt och olaglig jakt och trafiken är också ett stort problem. Den här boken den är skriven av forskare och det är zoologi och ekologi som är tyngdpunkten i boken. Men det finns också en hel del att läsa om folktro och exempel på låjur i konst och litteratur och så. Huvudredaktör är Ingvar Svanberg med inriktning på etnobiologin och sen så de två viltekologiprofessorerna Kjell Daniel och Roger Bergström och förlaget heter Atlantis. Ja, det har gått neråt för lodjuret de senaste fem åren. De har minskat i Sverige, till och med halverats under fem år, från ungefär 1700 till 800 djur. Men i veckan kom nyheten från Naturvårdsverket Magnus Kristoffersson där som sa det att lodjuren verkar nu återhämta sig igen. Man har ju minskat ner på den lagliga jakten där och det verkar ge resultat. Det var en av de nyheterna som kom från varje vargsymposiet i Vålodalen i veckan som samlade forskare, myndigheter, jägare, samer, journalister och alla som är intresserade av rodjursfrågor i Sverige. För ett par veckor sedan så sände vi ett reportage om vargar här i Naturmorgon. Vargar i Sverige och deras ekologiska roll i landskapet. Och vi konstaterar att det svenska landskapet är så starkt påverkat av mänskliga aktiviteter att det är svårt att se några effekter i naturen av vargstammen. Men ett exempel som har framhållits när det gäller just det här att se vargarna som ju är en så kallad toppredator, deras effekter på hela naturen, på bytesdjuren, på växtlighet och så vidare, det är Yellowstones nationalpark i USA. Och där finns forskaren och ekologen Arthur Middleton vid Yale universitetet och han studerar vargarna i Yellowstone och han var en av talarna i vargsymposiet här i Vålodalen i veckan. Och han fick se sin forskning hamna på bildekaler. Vargen, statsfinansierad terrorism, stod det på den första. Och Kanada-röding, dödar gjort stod det på den andra. I Yellowstone planterades vargen in för 20 år sedan. Och man har sett vargarna följa hjortarnas årtidsvandringar och dragit den logiska slutsatsen att vargen orsakat minskningen av antalet hjortar. Ja, det trodde Arthur Middleton också. Det var 1995 som vargen återintroducerades i Yellowstones nationalpark efter att ha varit borta i nästan 100 år. Jordstammarna var väldigt stora då. Och när de minskade kraftigt med väldigt få kalvar, folk såg dem i jordbrukslandskapet dit de vandrar på vintern bredvid vargarna, så drog både forskare och allmänhet slutsatsen att det var vargen som ätit upp dem. Men studier visade att ja, varg äter jordkalvar, kanske 10 procent av dem. Men det räcker långt ifrån som förklaring till nedgången. Nästa hypotes var då att vargen helt enkelt stressar jordkorna så att de inte hinner äta. The idea was that when the wolf is present the elk is running around it's being very alert and that has costs and so might the elk be losing so much fat it's losing its pregnancy and not producing a calf. Well we looked at that very closely. I spent Forskarna satte GPS-sändare på både hjortar och vargar, men kunde inte se att hjortarna vare sig bytte områden när vargarna var i närheten eller verkade särskilt stressade. Arthur Middleton frös näsan av sig många vintertimmar och ibland så såg han hjortarna helt enkelt äta vidare. Ibland flyttade de sig lite eller grupperade sig och gjorde utfall mot vargarna. Forskarna mätte hjortarnas kroppsfett med hjälp av ultraljud men hittade ingenting som bevisade stressteorierna då riktades intresset mot sommaren och klimatet inne i vildmarken miltals ifrån befolkade områden. They're going up into the high mountains to get the fresh green grass, and well, recently in Yellowstone we've had a lot of warming in the summer, also a little bit of, of trend, så so less precipitation, and those combine to uh, turn the grass brown earlier. Medeltemperaturen i Gällonstånd har stigit 3,5 grader de senaste 20 åren. Det finns beräkningar på att det inte varit så varmt som de senaste somrarna på tusentals år. Den gröna perioden har nästan halverats och det betydde att hjortarna inte kunde äta sig tillräckligt feta. De som hade en kalv blev inte dräktiga nästa år och så föddes det alltså färre kalvar. Men det var fortfarande inte hela förklaringen. Ett annat stort rovdjur är björnen. Grisslin, brunbjörnen, hade ökat och också förändrat sina matvanor. Plötsligt så åt de fyra gånger så många vapitikalvar. Och nu kommer vi till dekalen om fisken som dödar hjortar. För en av björnarnas viktiga födokällor, det var en mindre öring som hör hemma i Yellowstones vattensystem som går upp och leker i strömmarna. Det är nativt till Yellowstone och det bryts in i shallow streams, mer än 100 shallow streams. Och förr kunde björnar äta dem. Men människor introducerade en annan fiskart. som fiskarten har orsakat catastrophic decline in the native trout and so this invading fish spawns in the bottom of the lake it doesn't make itself available to the bears up in the streams so bears have to find something else to eat den snabbväxande Kanadarödingen hade satts ut i sjösystemet och alltså konkurrerat ut den inhemska. Och till skillnad från den som gick upp i strömmarna för att leka, så leker alltså den implanterade Kanadarödingen mitt i sjön där varken björnar eller andra som brukar äta fisk kommer åt den. Så att ta bort eller minska antalet vargar skulle alltså inte göra särskilt mycket för att få jordstammen att växa igen. If we det berättade Arthur Middleton som är forskare på Yale universitetet i USA och forskar om Yellowstones ekosystem. Lena Näslund var det som var naturmordens öra på Vargsymposiet i Vålodalen. Och här snackar vi avancerade samband. Matematik kanske. Vad tror du Anneli Megner Arn som är dagens fältreporter på Lidingö utsiktens skola? Ja, till min hjälp så har jag Jakob här som vi pratar om avancerade samband som Fibonacci-serien. Och eh, Jakob, du har en gran det här. Berätta om den och hur Fibonacci-serien dyker upp i den. Det var ju samma som ananasen. Men Det är som att fast man börjar i mitten på kotten. Sen är det som att... Att det är en spiral liksom. Som går ut. Ja. Och då så... Mm. Då kan man räkna spiralerna. Ja, det är så man gör ja. Tänker, det är så vi ska... Jag tror vi ska göra. Ja. Och hur många spiraler blir det då då? Kanske. Jag vet inte riktigt. Ja. Vi räknar här då. Jag får det till fem spiraler. Mm, det kan nog vara. Mm. Och fem, det är ju en mm. i den här ja. Fibonacci-serien. det är det. Så det är 1, 1, 2, 3. Fem. och sen åtta vidare. Ja. Och, och, och om man tar och delar de här 8 13 21 34 om man delar eh, 34 till exempel med den som kommer innan som är 21. Då får man en allt bättre approximation av gyllnesnittet. Det verkar ju som ett mycket <laughs> fantastiskt sam Ja, eller jag som matematiker tycker man att det är snarare en definition av, av gyllensnittet. Att det, det är just det tal som två, på, två påvarande följande tal i eh, Fibonacci-serien har för relation med varandra. Ja, ja så det är inte så att det har råkat bli så, utan det är vi som kallar det så. Jag ska säga att du heter Svante Linusson också och kommer från KTH. Ja, just det. Ja, och, det, det, det och så det finns så mycket kopplingar mellan Fibonacci-tal och gyllensnittet. De är intimt förknippade matematiskt. Och... och vi människor har ju ofta gillat hitta Brattalerna, de, de finns verkligen på kottar, och de finns verkligen på, på annanasser och solöstur och växter och så. Ibland kan man se dem även på um, hur löven kommer på. Um, på vanliga blommor så att de växer i en spiralform för att maximera insläppet av ljus till exempel. Ja det var det du pratade om solrosor för ett tag mm. sedan att de placerade fröna så att det blir en så bra packning som Just möjligt. Ja och och även, alltså, även då de gröna bladen på en blomma kan placeras så att de ska få in så mycket solljus som möjligt så att de inte väger för varandra runt stammen. Så det är ett exempel ja. på riktigt dold lite så här häftig mm. matematik som, som finns i naturen. Ja. Men sen är det också att vi människor älskar att leta efter mönster. Vi älskar att, att försöka se de här mönsterna. Och ibland så brukar människor se massa mönster som inte finns i naturen. Som är bara rent önsketänkande. Till exempel... För att vi, liksom, det är som att vi tror på spöken och så där. Liksom att vi, <laughs> vi vill så gärna <laughs> ja, att det ska vara häftigt. Man här. kan säga att, det, att det, är, det, det är bra hypoteser fast man kanske inte... Äh, äh, underkastar de här kritiska granskningen efteråt då. Till, till ett, om man googlar på det här myresnittet så hittar man ofta till exempel nautilussnäckan som att den skulle växa enligt en, en, en spiral som, som är kopplad till hyresnittet och din och, men det gör den inte riktigt egentligen. Den, den växer också i en, en liknande spiral men med en annan tillväxtfaktor för det mesta i alla bilder som jag lyckas hitta. Inte det här 1,6 som, som är gyllene Nej, inte det 1,618 som är snittet utan är lite mindre tillväxttakt ser ut som. Fast man liksom har pratat om att det är gyllene snittet fast det inte är det. Ja just det, det, är bara en liknande spiral. Och det är samma sak i, även i mänsklig kultur kan man, har, man många, har jag tidigare haft många... Påståenden om att pyramider eller grekiska eh, tempel eller statyer skulle utformas utformade efter gyllestnittet men tittar man nogare på de här påståendena så, så verkar det vara, bara vara rent önsketänkande från oss nu i tiden att, att de skulle ha tänkt sådär bra på den tiden det är i alla fall väldigt kraftigt överdrivet det här påståendet att att massa konstnärer skulle ha använt i massa olika sammanhang så att vi människor, vi försöker beskriva liksom i form av gyllen men naturen kanske inte låter sig beskriva så enkelt. Nej, just det så är det. Vi vill ju förstå och vi vill applicera matematiken på det vi ser omkring oss och förstå så enkelt som möjligt. Och då förenklar vi lite för mycket ibland och hittar på lite för förenklade tolkningar Ja, jag tänker på en annan sak. Ni matematiker har ju räknat ut att humlan inte kan flyga till exempel. Ja, det där är, det där är en sak som man får höra jätteofta. Eh, att det var några det var nog inte matematiker, det var de mer tillämpade forskare som, som gjorde en modell av humla för rätt länge sedan och som, nej, då kan humlan inte flyga lite i rätt modell men senare har man gjort mycket bättre modeller och, och, där man har kunnat hur hur man flyger och hur den styr och så vidare det är bara att modellen var dålig som man använde då första gången liksom. och då sprids ett felaktigt rykte att humlan inte kan flyga egentligen Ja, så det var ni matematiker som inte räknade så, så bra. är ja, precis. Det var en dålig modell helt enkelt. Men jag tänker på det här. Finns det, om vi får bättre och bättre modeller. Jag tänker på att om en fjäril flaxar i Peking så ramlar ett äpple i Nya Zeeland. Eller så. Kommer vi kunna beskriva liksom livet, universum och allting i en matematisk formel som inkluderar hela naturen? Nej, det tror jag inte. Jag tror att man kan, kan nog hitta matematik överallt. Och det finns matematik i allt. Så är det kanske så att om, om du ska beskriva den här fjärilen påverkar epiten jag sedan så behöver du, du bygga en maskin som är lika stor som hela jorden för att räkna ut det i så fall. Ja, det är som livsdärnskajt i galaxen där, supermaskinen. Så, så något nå sånt kommer det troligen aldrig bli matematik som beskriver hela naturen. Men det får vi säga hej härifrån Utsikten. Hej alla barnen! Hej! Och hej, Anneli Megner Arn, fältreporter på Lidinge i Stockholm– –som har ägnat sig åt att fira Pi-dagen, alltså den här matematiska konstanten– –som motsvarar dagens datum ungefär. Och hon hade som gäster bland annat Svante Linusson, professor på KTH– –som vi hörde här. Ha, dagens program blir det mot sitt slut– vi har haft mycket matematik vid rovdjur, lodjur, varg. Och så kråkvinkeln där Anders Börjesson samlade sammanfattade mitten av mars så här. Och vi har haft en tävling, Sjöelefanten, som var rätt svar på förra veckans fråga. Och vi har delat ut priser till Lars Falenius i Örebro, till Elisabeth Marklund i Orrviken och Åsa Stans i Lundberg i Oxelösund. Och vi ska få en ny tävlingsfråga vanligare än man tror men ganska oansenlig. Vi söker en dunderbuske med hela blad, små vita blommor och stenfrukter som först är gröna, sen röda och till sist svarta. Den är giftig men har också använts till såväl växtfärg, krut som laxermedel. Det verksamma ämnet som för fick fart på magen återfinns också i buskens vetenskapliga namn och det här ljudet kan vara till hjälp för att komma på det svenska namnet. Ja, vad var det här? Skicka era svar till naturmorgon eller om ni vill använda vanlig post, naturmorgon 359 30 i Växjö i adressen eller ett sms på 72250 skriv p1, mellanslag, natur, mellanslag och så meddelandet eller kanske en bild och det kostar 3 kronor mer än ett vanligt meddelande.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 Ja, jag hoppas att vi hörs igen nästa lördag. Då har det varit både solförmörkelse och vårdagjämning. Om ni får några spännande iakttagelser, då är vi tacksamma för att höra om dem. Vi firar genom att titta närmare på Knoppar som brister. Vår fältreporter åker ut till Håga utanför Uppsala- med siktet inställt på hur träden reagerar på våren. Det blir knoppars av pollen och videkissar. Och så bjuder vi på spelande orrar. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker Bosse Karlsson, fältreporter idag var Anneli Megner Arn. Själv heter jag Lisa Henkov och jag ber att få önska en dag i total närvaro tills vi hörs nästa lördag. Hej då! Mm.